L'esport del dia. Bona tarda, benvinguts tots i totes a una nova edició del nostre programa Esports al Dia, l'espai que, com sabeu, cada dia, a aquesta emissora, Ràdio Mollet del Vallès, dedica a parlar del món esportiu aquí, a la nostra ciutat. Rebeu una cordial salutació de l'equip que fa possible aquest espai de notícies i que, un dia més, som en Francesc Rodés, el control tècnic i qui us està parlant, Norma Vidal. Bona tarda, benvinguts un dia més a Esports al Dia. Què tal? Com esteu? Avui és dijous, dia 23 d'octubre. 23 i dijous ja gairebé final de setmana. Estem a punt d'entrar en aquest cap de setmana esportiu que ens portarà diverses activitats aquí a la nostra ciutat, a Mollet del Vallès. Per començar, nosaltres avui dediquem els nostres minuts a parlar del complex esportiu de Can En parlem perquè aquesta, aquest equipament de la nostra ciutat, aquest cap de setmana celebra el seu vuitè aniversari de funcionament. Un aniversari que comptarà amb diverses activitats, entre altres, amb una sessió de 12 hores d'espíning i amb una festa que es durà a terme aquest diumenge. Per parlar d'aquestes qüestions, avui tindrem amb nosaltres el responsable d'aquest centre esportiu de la nostra ciutat i parlarem amb ell de com organitzen aquest cap de setmana, com el preparen i què és el que podran fer tots els mulletans que vulguin participar-hi. Així doncs, ja ho sabeu d'aquest tema i de molts altres, en parlem avui aquí a Esports al Dia. Comencem! a Com dèiem, encetem el nostre programa d'avui dijous parlant d'aquest complex esportiu municipal de Canari Canarimón de la nostra ciutat. I us expliquem que aquest cap de setmana, 25 i 26 d'octubre, aquest complex celebra el seu vuitè aniversari amb una jornada de portes obertes i diferents activitats esportives i lúdiques perquè tots els mulletans i mulletanes coneguin l'equipament i les possibilitats que ofereix. Entre aquest programa d'aquest vuitè aniversari, dissabte, de, des de les 8 del matí i fins a les vuites, del vespre, es dura a terme una activitat que porta per títol 12 hores de spinning i es tracta d'una proposta contra l'esclerosi múltiple. Diumenge 26 hi ha previstes diverses activitats com per exemple una passejada per gallecs dintre del programa itineraris també una masterclass mixta d'activitats dirigides una d'aigua gym, una xocolatada jocs infantils, un torneig de futbol salà i després una sèrie de jocs infantils, en aquest cas aquàtics. Per parlar de totes aquestes aquestes qüestions i conèixer més detall com s'està preparant aquesta jornada, aquest cap de setmana de celebració a Canarimón, avui tenim amb nosaltres el responsable d'aquesta entitat, que és en Francesc Martín. Molt bona tarda, senyor Martín. Bona tarda. Primer de tot, ens agradaria que ens expliqués una mica en què consisteix la jornada de dissabte i aquesta, aquestes 12 hores d'espining que es realitzaran aquí a Canarimón. Dins de... ja fa, ja fa anys que ho fem, eh, la, la... Les diferents instal·lacions que estan gestionades per a eh, i concretament a Sardenya, les Corts i darrerament a Can Edimont, el que fem són unes jornades solidàries eh, a l'hora de fer una recollida de diners i d'activitat eh, per el que seria la Fundació d'Esclerosi Múltiple. La Fundació d'Esclerosi Múltiple eh, té dues accions al llarg de l'any, sobretot a l'estiu amb el tema de natació, el mullat, i nosaltres ens hem convertit com a segon, la segona activitat en aportació de, de fondos de cara a la Fundació d'Esclerosi Múltiple. És una mena d'ajuda que doncs, tots els malalts d'aquesta malaltia doncs, eh, tinguin més recursos econòmics per poder curar-ho. Aquestes 12 hores, però, estan obertes només als socis d'aquí de Canarimón o com funciona? Està obert a tothom. Eh, L'única que estem... Demanant, les jornades són, són obertes, pot venir qualsevol ciutadà qualsevol de Mollet a collaborar i pel fet de col·laborar el que fem és que la gent aporta 10 euros, amb aquests 10 euros tenen dret a fer una, una classe o dues classes de, de spinning i s'emporten també una samarreta de l'acte fan una hora, dues hores de spinning, la samarreta, i tot això per 10 euros. També hi ha la possibilitat de directament comprar només el que és la, la samarreta, i la samarreta la tenim a la venda per 5 euros. Tots aquests funds van directament a l'esclerosi. Han decidit fer-ho en aquest cap de setmana coincidint amb el 8 aniversari, o ha estat al revés, que el 8 aniversari s'ha fet coincidint amb aquesta festa? Vaja? Com, com t'he dit abans, és una, és una data que, que fem tots, el, tots els centres a la, a la vegada i, i, i, i ha fet de coincidència dintre de la celebració del 8 aniversari. Però dintre del que és la celebració ja ha anat bé, no? ja, de, començarem ja les activitats divendres, dissabte ens enfoquem amb en la recollida de cara a la Fundació i al diumenge ja seguim amb les activitats pròpies de, de, bueno, de l'aniversari. En aquestes activitats pròpies, que és el que podrà fer la gent que vingui fins a Ganarimunt? Doncs mira, des de les deu i mitja del matí, eh, que farem un recorregut a peu eh, per Gallecs, eh, farem la sortida des d'aquí, farem un, una caminada per la ruta de Gallecs, més o menys durarà una hora, hora i mitja, a eh, retornar aquí, a partir de les 10 farem la, una marató mixta, més o menys d'una hora i mitja, d'activitats d'aeròbic, body combat, body jump, una mica de pupurri per donar a conèixer eh, totes les activitats que fem aquí a Canarimón. En paral·lel estarem fent al, meu, al mateix horari una classe de coagim a la piscina, a la piscina coberta, a la, a la gran. A la, a la piscina petita estarem fent tot d'activitats per nens, eh, per nens més petits, dintre del que seria jocs aquàtics, a l'exterior de, de la instal·lació tindrem instal·lats inflables eh, pels nens perquè s'ho puguin venir a passar bé, tindem dos o tres tallers de pintar nens, eh, activitats, i al final del dia també farem alguna algun, algun partit entre nosaltres, socis, treballadors, una mica per implicar tothom. I tot això és obert a tothom, imaginem. Sí, el diumenge és una jornada de portes obertes. El que volem és que la gent de la ciutat jaudeixi de desinstal·lacions. Si algú vol aquest diumenge, doncs provar la que és la piscina coberta, si ve amb el banyador, amb la tovallola, el gorro de piscina i vol fer uns llargs o vol provar l'aquagim, la, la, realment l'activitat és de portes obertes. Volem donar a conèixer l'instal·lació. Si algú vol venir a la, a la passejada, pot venir. Uh, si algú vol participar a la, a la, a la masterclass d'activitats aeròbic, cap problema. A més a més, aquest any, en diferència de l'any passat, també fem una, una prèvia que el divendres al vespre fem una mica de, de festa, uh, aprofitant que tenim aquí el, el local del Bubus, on fem una petita celebració per tots els socis, això sí, el divendres és més dedicat al soci de, de Canarimunt. I en el cas de diumenge, per exemple, jo vinc, arribo i puc participar en el que vulgui o m'he d'apuntar prèviament, com funciona? No cal apuntar-se, o sigui, diumenge pots venir, aquí a la, pots venir directament a, a la instal·lació eh, i, i gaudir dintre del que són els horaris, hem, hem penjat dintre de l'instal·lació els horaris de les diferents activitats, també ha sortit en premsa local, i, tocant el, el telèfon nostre a Canarimón, el donarem els horaris de totes les activitats. En, ja que fem una activitat i volem celebrar els 8 anys del de, funcionament de Canarimón, doncs el que és maco és que vingui la major gent possible amb aquestes activitats. Mm -hmm. Ah, ja per acabar, m'imagino que doncs, amb els pas dels anys vam fent celebracions d'aquesta mena. No sé si a través d'aquestes celebracions aconsegueixen doncs, que més gent vingui a les instal·lacions o sentin alguna mena d'interès per alguna mena d'esport de les que es poden oferir des d'aquí. Realment donem a conèixer a les instal·lacions, però gairebé el, el que gaudeix més d'aquestes activitats és el mateix soci, el que està tot... Tot l'any aquí a l'instal·lació i amb el que intentem fer una mica de festa, el que he dit abans el divendres i després al diumenge. Esporàdicament sí que és cert que, que arrel de sortir la doncs, premsa o que venen a les, a les instal·lacions, però van un dia a l'activitat, coneixen la instal·lació, perquè curiosament encara hi ha molta gent de Mollet que no coneix Canarimón i aleshores són, són fórmules que tenim per donar a conèixer aquesta, aquesta gran instal·lació que hi ha a la ciutat i que eh, val la pena que, que els ciutadans coneguin i que s'apropin. És la instal·lació de, municipal de la ciutat i s'ha de conèixer. I, si a més a més s'aprofiten aquest aniversari per, per conèixer la pràctica de l'esport i després els hi agrada i els ajudem a fer pràctica esportiva millor que millor. Tenen dades de, en xifres de quanta gent més o menys podria passar durant diumenge per aquí pel complex? Jo crec que aquest, aquest diumenge uh, estarem per sobre de l'assistència d'anys anteriors. Uh, L'impacte està sent més alt, ens hem donat a conèixer molt més que en edicions anteriors i així com anys anteriors havíem arribat a 200-250 participacions, jo, jo calculo que aquest, uh, aquest any ens arribarem a passar de 650-400 persones al llarg del matí ser una activitat més de, de matí esperem que el, el temps ens acompanyi perquè avui ho he vist una mica gris però, però pel que he el temps ens acompanyarà però jo espero superar la xifra de l'any passat Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquests minuts Moltes gràcies a vosaltres Doncs fins aquí ha arribat el nostre programa d'avui dijous. Un programa que, com sabeu, ha estat possible gràcies a la col·laboració d'en Francesc Rodés, el control tècnic, i de qui us ha parlat, Norma Vidal. Tornarem a ser amb tots vosaltres demà divendres aquí a dos quarts a Ràdio Mollet del Vallès. Que acabeu de passar un feliç dia i que vagi molt bé. Fins demà. Esports del dia.